és que acaben de destituir el Major Trapero com nou cap dels Mossos. Destituït el Major Trapero, el substitueix el comissari Estela a última hora, André Villòria. Doncs sí, es tracta d'una decisió molt meditada, plantejada des de feia mesos per al Departament d'Interior amb l'objectiu de renovar el cos, ja que el Departament havia anat cultivant desconfiances amb el major, segons expliquen fonts de la Conselleria d'Interior, creien que els havia estat deslleial o que no els havia informat d'algunes investigacions de casos policials rellevants pel Departament, segons expliquen fonts d'Interior. En el seu lloc posen, com deies, el comissari Josep Maria Estela, és pràcticament un comandament desconegut dins i fora del cos. Fins ara era el cap de la regió metropolitana, de la regió policial, de Tarragona. Alguns sectors de la policia el consideren afir als republicans, ja que havia tingut un familiar que havia estat regidor d'Esquerra. La decisió definitiva es va prendre, Josep, fa tres setmanes en una reunió del conseller amb el seu cercle més íntim a un restaurant. Va ser hores després de l'incendi de la plaça Tetuán, on justament en aquell operatiu, Trapero havia coincidit amb el, amb el conseller d'Interior. El major i el seu entorn també eren conscients de que Interior ressalava del seu paper al capdavant del cos. De fet, Estela va ser hià a trapero i va estar comunicant l'interès que tenia la conselleria i les, divers, les diferents trobades que havia fet amb ell donc per informar-lo del seu interès com per rellevar a Traper. Fa un any que interior fa un any que, que, que Traero va ser restituït com a cap del cos després que l'Audiència Nacional recordem-ho l'absolgués pel, pel paper dels mossos durant el referèndum. Al tornar eh, va decidir quedar-se encara més en marge de les voluntats polítiques i eh, fins que avui, no? un any més un poc més d'un any després, l'interior ha decidit cessar a traperó que aquesta decisió farà caure també els càrrecs de més confiança del major com acostuma a ser amb, com acostuma a passar amb, amb aquest tipus de cessaments, la intenció és que en les properes hores en els i minuts el Departament d'Interior comuniqui almenys quins són alguns dels noms d'aquesta cúpula de la policia catalana. Eh, permetem una pregunta, Andrea. El fet d'aquest recel que tu dius que es constatava a la conselleria mm -hmm. perquè el major Trapero no havia fet partícip de segons quines investigacions, eren unes investigacions que el major Trapero tenia alguna mena d'obligació jeràrquica de traslladar el, eh, els comandaments polítics o eren d'aquelles investigacions que per ser precisament policials han de preservar la seva privacitat i alhora també el seu coneixement a altres esferes perquè aquestes esferes no tinguin cap motiu per intervenir o no puguin intervenir. Doncs mira, uh, Interior no, no dona detalls. El que explica bàsicament és una sensació de confiança no? és cerca el cap de la policia ha d'informar o és normal que informi al departament d'interior d'una sèrie d'investcions de, de fets de, de casos destacats que puguin ser importants o puguin tenir doncs interès i que sigui, sigui normal doncs, de, la, de que interior estigui informat um, en aquest cas en Bé, bueno, correspondrà segurament quan, quan compareixin i quan tinguem oportunitat de preguntar-li al conseller, doncs li preguntarem per això. En el fons el que, el que expliquen és una sensació de desconfiança, no? De, que notaven justament a Trapero doncs um, molt... molt... molt molt curós, no? amb quina informació inform... com, compartia i quina informació no. Com, com us deia, des que va ser restituït va voler prendre molta distància um, amb tots els, amb tot el, els polítics. Um, I doncs, del departament volien algú que, amb qui configuessin amb una transparència plena. No? És en aquest sentit que posen, uh, que anomenen ara el comissari Estela amb, la, amb qui tenen uh, doncs una relació que creuen que, que, serà, que serà més fluida. Estela... Um... Josep, com m'he sí. deia, era, és, un, és un càrrec, és un comissari pràcticament desconegut dins del cos, i l'escoltàvem fa molt pocs dies. El podem escoltar ara? Hem intentat fer totes les accions de negociació amb aquesta persona, però ja hem vist de seguida que eren infructuosos. I recordaràs d'aquest moment, estari. va sortir als mitjans la justament bremsa, a la setmana Després del cas de del treballador de seguretat privada, no? que anava armàtic per informar sobre l'atac d'un pistoler a Tarragona, ja que era allà el comissari en cap de la regió de Tarragona. Ah, si una cosa coneix Estela és el territori. Ha passat per sis de les nou regions policials que hi ha a Catalunya en els 27 anys que forma part del COS. El seu pare és, uh, va ser un dels fundadors d'Unió de Pagesos i d'aquí li ve doncs, diuen la gent del seu entorn doncs, molta proximitat amb el carrer i amb els entorns rolats, que és una cosa que Interior volia potenciar. Abans de Tarragona havia passat per les Terres de l'Ebre en un període molt breu però molt intens perquè va coincidir amb l'explosió de la Casa del Canà i per això va ser un dels responsables de la investigació dels atemptats a Alcanar. Doncs tenint en compte totes aquestes qüestions i molt especialment també a aquestes preguntes que ara formulava i que quedaven a l'aire. Serà interessantíssim escoltar a la roda de premsa que faci el conseller explicant aquest cessament i aquest nomenament, les respostes concretes a aquestes mateixes fonts de la pròpia conselleria que diuen que li havien perdut la confiança en relació a què i esperant exactament què aquestes preguntes les hauria de concretar, segurament les concretarà per descomptat al conseller, perquè, en cas contrari, les especulacions eh, quedaran disparades i sempre hi ha persones interessades Mira, en que les especulacions vagin a més. Digue'm, Andrea. Deixa'm apuntar que ara mateix, a les 11 en punt, el Departament d'Interior ha emès un comunicat escoatíssim amb dues línies, on comunica que Josep Maria Estela pren el relleu del major trapero com a màxim, màxim comissari del cos dels Mossos i que formaran part de la nova cúpula directiva, per tant, de números 2, Eduard Sallent, que era, com sabeu, el cap de la policia abans que Trapero um, tornés no, a, a, a ser cap del cos, o sigui, va ser que el va estar substituint durant el, el judici, uh, i ara estava com a comissari en cap de la regió metropolitana sud, per tant, Eduard Sallent que torna a la cúpula, i Rosa Bos, risk. Que formava part de la comissaria de, de la comissaria de, de relacions institucionals, prevenció i mediació. La intenció, de fet, d'interior és poder aconseguir, amb algunes incorporacions que acabaran de polir una cúpula paritària per primera vegada. Aquesta és doncs la informació, més detalls en el decurs de les properes hores en directe en aquest programa que ha avançat en primícia, el que d'altra banda era un rumor que feia dies que circulava. I avui ja s'ha executat la conselleria interior acaba de d'estituir el major Trapero i acaba de dominar el comissari Estela.